Teknologia berriak aipatzuko itugu hasteko, eh? Bo, ez bat duzi interesik hortan, uh, behiratzi zaldatu, eh? zuekikus. Uh, laster musika izango da, tamarko eri izango da, ala ere. Bera, zure mugikorak segitzen, zaitu eta hori etengabe. Abo? Bai, ez ziren denak jakinean, baina badirudi orain genera ofiziala egiten dela berriak. Android sistemarekin funtzionatzen duten, Telefonoak dire hemen haipatzen. Hots Googleen sistema. GPS, dela koa. Deskonektatu baldin baduzue ere. Segitzen zaitu ztete. Zeru gain hoktaik sateliten bidez. Eta Googleek beraz. Segitzen zaitu. Eta hori ere, simkarta kendua baldin baduzu ere. Martxanda, segitzen zaituzdete beti. Bere espio hilana segitzen du beraz Android sistemak naiz eta geol geolokalizazioa dezlutu duzun. Quartz webgunean agertu da informazioa, u beraz, frogatu duten informazioa. Googleek konfirmatu behar izan baitu. Zailazen ez ez tatze azkenean eta beraz, onertu du eta somitzen du. Alta telefonoak berak... Posibilitatea maiten du datu horien biltzea oztopatzeko justuki. Bainan telefonoak segitzen du ere, bere ondoan diren antenak detektatzen, beraz nahi ez gero posible da telefono horren ibilbidea segitzea. Googleek jakinarazi du, arazo hori kompon duko zuela. Eganga bedoa. Eta hori azar, azaroa bukaera haintzine, eta GPS hori itzaltzerakoan zinez itzalia izango dela. Zer egin gugorek ez gehiago segitzeko? Bo, no, bakizue, telefona, etxan utzi, autzi, bota, zokikus. ez bota, ez bota, ez bota. Bada aski ondarkin. Internetaren neutralitatearen bukaera, bozkatzera doazte ere estatu batuetan eta denak unkitzen gaitu horrek. Bai, momentu zez, bainan, estatu mm, batuetan gertatzen dena gero, eh, usu europarant urbiltzen Garai baten bukeera da, hau, lerdezagun, Federal Communication Commission delakoak, telekomunikazioak orekatzen dituen Egiturak, Obamaren legea suntsituko duen proposamena aurkestera doa abendu erditsutan. Horrek, bide berri bat idekiko du internet fornitzaile entzat. Lehen tasunezko ariak plantan emanez eta erabiltzailei karioago pagaraziko egin dituenak beraz Aha, merkatuaren jokoan sartzen gira nik eraz eh, ez dut dena ulerzen bainan gik esfera eh, horretan eh, berotu da berri honekin sarean deialdiak luzatzen asidira karikarat jautxi berdela horren salatzeko eta bar eh, naskia benduaren zazpian izango dela lehen deialdiak karikarat zailausteko manifestatzerat dueteko bon, lehenik zer da internetaren neutraltasuna simpleki Etxean, hartzen duzularik bat internetera bako txak bere prezioak ditu, baina oreka zerbait bada, eh? funtsian, staldaketa honi. Zeta azkenean, pagatzen dugu interneten sartzeko, nahi dugun bezain bat, internet guziaren zat, hotz desberdintasunik, Ez, web gunean artean, eta biadur aldetik, behar, dependen zen du, nung eta bar. Musik entzuten alduzi, eberaz ozenean, txateatu, joko berriak irakurri eta bar, nahi duziena. Zuen internet fornitzailea, fotitzen da, egiten dugunaz, edo duzuenaz, pagatzen duzueno, eh? hilabetero, ez da problemaik. Baina, internet fornitzaile entzat Ah, ez ta hon, eh? Xakelan ez sartzen, eskinean, eh? Etekinak egiteko, beti geio, beti geio, hori da helburua. Obamaren garaian blokeatu zuten hori, telekomunikazio lobiek bataila galdu zuten. Baina, Donaldekin ez baita ber gauza, eh, gauza kaldatzen aldira, laster, zer eganai luke horrek, behemandezagun, gaurregun, Los Angelesen gira, eh? Piskabat irudikatzeko, berrogeita bi be, euro, ala ere piskata irudikatzeko, bagatzen duzie hilabetero. Oh, Baina nortar hilaren lehenetiko iti, bukatu da arpidetza hori. Proposatu azauzie, manzagun, oita behatzi kakos behatzi eurorentzat, xare sozialen pak bat. Beraz, hortan bakarrik ibiltzen alko ziste. Netflix, geitu nahi duzu, ale, hogeita ma behatzi eurorentzat izango da. Eta hori, beti ala ere, abiadura apal batean, eh? sortzi mega hakteko abiadura apalean, nahi baduzie abiadura azkarago A premio marpidet zartu, hogei euro gehiago izango da hilabetero. Telefonia empresabako txak bere txitsi puska saldu, berak dituen webguneko empresak eta bar eta horrek sortu ditu gure munduaren desorekak uh, diru geien dutenak, abiadura hundiko internet batekin, eta nahi dutena erabiliz, pak all-inclusive erosiko baitute, eta besteak ebe eputz, eh, momentuz Europa nire legedia batek blokeatzen du internetaren neutraltasuna, Iira bo mm. Usten niira gauzazak fitealatzen. Terbtak putz ut Itz eta putz. El drogas hau bagikada taldeko uh, kide famatua, eta orain bakarlari lanetan ari dena, ba, ez da ongi eto uh, Leon Aldera, kontzertu bat eskaintzeko tanda, baina nango uh, Box Leon, uh, V-O-Isa Alderdia, uh, ebe hor da mugak emaiteko, oztopoak emaiteko eldrogaz artistari, artistari uh, bere konzertua debe katze kotan baitira, ez on honartzen beraz abenduaren bian uh, Leon Aldera etortzea uh, artista, nafartaja eta be, bere ziki etarekin, justuki etaren terrorismoarekin lotura zuzenak dituelakoan uh, bon, hori aktualitatean uh, eta ere azpimagatzen du alt Txasuko gazten aldeko kantuan parte hartu. Zuela, augera, altxasu hemen. Inautelogieta, Mirena Muriza, Ebaristo, Aiora Renteria, Enrique Bilare Alberaz Eldrogaz, Opea, Julio Soto, Juanra, Fernando Sapo, eta beste, kantuz. Zerzean zu mirinari Ez bagenu izanen, dugun bizigriñan Ez bagenu arnazik, haio ez bagiñan Ez bagen de kalean, azaldu borobila, nuko bagenio, ez balira Ez balit boro bilan, munduko lurbira Utziko bagenio, Baterak atari Negoak ernaldu du aritzen herria Nes da horren oparu hurri Xarcada I si dixessin de ser tots jons Un poble mai bantzot Merdunariem a contat Cançons de llibertat Negua ker naldutu Aritzen erria No esbalatuta horren Oparo urri Hau gera altsasu, beraz altsasuko gazten sustenguz guz, kantu hau irailean, eta besarean atxemango duzue. Eh? Bideoklipa eta guzti agertzen direlarik, beraz grabak momentuetan hemen artistak. segitzen gorain, gore kronikalariarekin! Eta gaur gure kronikalaria ez dugu parean? Marco Hatzaldeon? Hatzaldeon, Hatzaldeon. Nuen zira? Or, uh, franzain paraldean. Ah, franzai uh, paraldean. Bai, ba, uh, belgika urbil, ba, uh, belgikazik urbil, valantzainen. Ados, ez dut zautzen bat ere erri hori. Ah, no, erri ah, polita, erri polita. Badu hauzo uh, so, zarrzak sar, denagorriak. Eta eh? hor dako arri, arri goriak. Il y a les de gens qui ont été échecés. les gens qui ont été sauvés et qui ont été enseignés dans le monde de pour l'instant. On est en train d'être chargés. Je sais qu'il y a des gens qui ont été échecés. Il y a des chargés qui ont été échecés, qui ont été échecés, qui ont été échecés. Alors, je suis assez ici, marrazki lanetan orduan. Ba, ia, ia, ebit dut, euh, bo beti azaloban eta etan eta dut godioa ribuduzko, uh, orako, utzulut ziki bat, beti askotan da franzaini iparaldean, eta etan ditut euh, eskodetan, ditut uh, aurrak ikusten eta kreazio prozezioa esplikatzen eta gerla, lehen gerla, historia, historia atxean dibatekin eta historia tiki ekin atxetik bat etxin, godio eta hori. Bona, gondona. Esplikazen dira, ja, nolaiten da, historian gauzak arzeko koktel txiki batean uh, emateko, godio dela koktel hori. Bai, zentak erozuetz zira historialaria, zun magazkilaria zira, gondona. Bai, bai, bai. El koktel bat edatzen duzu darik, ez da gizu go gozo da, du, ez zuzumaite, Ez zuzu jakin nahi eta ser eta sambat eguneko sambat bada djin edo eguneko sambat bada jansambra taudit. Eta godio barriana da. El boulua da uh, kokteala on bat egitea egi historiak uh, be, kontrakodatzeko. Ben ankinetik bada uh, historian uh, gauza aunitz, aunitz, aunitz, aunitz. Ebe uh, biltseko pitukietan ez sartzeko eta ez gifugetan ez es, sartzeko. Uh, Baina bon, ni ez nahiz uh, historiari bat, lanetan dut historiari ekin. Bai bai, hori da. ta ba, eta da berezia da, horrekin aipatza uh, importantea da, baina ez dira, ez da historioa irringarri bat eraz? Ez, baina bon, godiok uh, duten, uh, duten abentaia, uh, da guk hartu, hartu dugun uh, ikuspuntua, puntu, ikus ez da, erigiteko momentu bat, baina bon, elbasuten, gerla iten, mais ici qu'il est Süродi quant à une… C'est-à-dire nous autres que Vé partners et nationales… Nous avons donc travaillé dans les frontières. C'est pour moi que vous les suaways, le Valencien, les Lilles, la a trouvé le Bien處, le Camb får ainsi. Pour moi, c'est ce qui se hemen bilzen bidudan gauzak erabilitko duz ene historietan. Bailo du hemen izatea ere. Ba, Bait, biztan dena, idazten bat duzu lehiko batetaz, historia batetaz, uh, ba, obeda eh. ara ere ikustean nola den, naiz eta ez ziren gehiago garaia hartan, baina bedelen txartzeko ez? Enta horgu ezko lehien ez da garaia hontako gauza hondidik galitzen. Larexoan doaita dezen da gari militer, hodi hilerri uh, bat, uhum. Euh, la réchoron s'il euh, euh, euh, y a des soldats du Saueritois, ils s'il la réchoron-co-hospital Sartes-Taharan, et les gens sont censés. il y a un peu le temps, il y a un peu le temps de jardin, Verdun, il a il y a un peu le temps de la Belgique, il y le temps guné éder be bai ez ga isqué hein et tu as gagné la putain de main hein putain ça on te bai bai ben on gita yaquiter vinte toute l'isme bisquater bai et ta badilla si c'est le canibatsu c'est on va politaque autour du tout arc 6 ça n'a une uh, emmen Libulu dendaz... Libulu dendabatean hor... Mm. Libulu, libulu sarrak chatsen ikuena eta badu parte bat... Uh, Sorcelori do xorgin uh, keli alibuluz. Yeah. Eta, bon, ezta edikian, inoen... Eta edikitzan duen... Uh, Libuluak eta... Gravur eta maraskio diak ikusteko. Xorgin yeah. keli <gibberish> egiazkoak? Zenta, badira, burutipituak iduriz? Garxatoinak? Ba e, atxion, ba e, atxion, ba e, atxion, e, atxion, e, e, ma, atxion, e, atxion, la mandragor, e, eh, mandragor, xustraio, xustraio, uh, xustraio, umanori, uh, ba dira, ele, pampiñak, uh, nola, pikatuak edo, e, surak, e, surak, sisekatuak, eta, holako, or, iku zentendu, uh, e, surbulu bat, e, diasko, ilekin, eta, inguruan, lore, idorekin, eta, bishka, tematen du, uh, ista euh, bezoekari bat eta mm. eta badira liburuan itz euh, alsimmist edo alximie egiteko? Bo, eta olako denda liburu dendetan, ezta leku hobeagorik Book Facea egiteko, hori baikin manera ipatu nahi egun. Book face delakoak. Tatu bat ezt, tatu bat eztatik abiatudan aski fonomeno hori, liburu dendetan, azkenean liburuaren irudia baliatzen da eta gorputzarekin nahazten eta argazki bat hartzen, ezin? Bai, bai, bai. Eta eus, behar bax putzen dut argitaritzekoak ba, e, batzutan hori or, pentsatuz au uh, chatain du doute a une à sa la polit et ederbat da liburu et ça go arrasté à à à dute hori kaxik lcardundec c'est un uh, instagramen edo facebooken uh, lcard chigitsa c'est ça libouru berry gusti a Eta c'était pas est eh, pas avec eh? diboulou la idée uh, discan uh, discan uh, berry book fait des Diskface, bai, bai, bai, jakin uh -huh. dut ere dut aguti uh, baionako uh, lisio batean dokumentalistak erabiltzen zuen bookface uh, tradizion euri aurrak e ekarazteko uh, libulden dan. Ah, gero uh -huh. iringarriada egiteko, guk egin dugu uh, azken adean etorri zinelarik, viniloekin. Bai. bai, bai, bai. Bozai dada on bat atxikitzea leire, ez da egisa egitea. Eta, ba eta ere, tamaña, barba horrein erasakua e e e da, erasakua da sederro, edo seder dipiak koak baizira, lengo dixkak, ogo hirukoak ma dira, mena bon, ba liudu eta zenta, saliakua da, bi-personak diderik, hala. Ba dugo lako bate? Ba egen dugo ere, txako garekin. Txako <truz> egia bai. Egia? <truz> Egin genuen bat ele hor Egun kalibatekin Bo gero bon, Unxa da, irringarria da Bainan zeitek hartzen du Joko batek, o argazki joko batek Bai, hau e, uh, mm? <laughs> uh, da Selfie bitxibat Hau da selfie Eriten du, erabezen du Selfie teknika, me zu le bulugabe Zuparte hartzen du zu Quadroan edo argaztian Me zu le gorputzak Eriten du, da bulua Eriten du, da la discalena edo le Ongi da ondi da parter terre parterts doussous les boulouanes hein bai susira subi la liburuaren pertsonaia est-ce que tu du, peux maintenant euh de ironique politachement neuve ou les documentarak nolaik gara si aurak les boulou ou t'est lié ta aurak est que il y a Guttiago et et la course dans la manière là pour lui de battre ça qui dit nous euh euh Erabultan Butten du boulon à Sala bon c'est quoi c'est commence de dilata Golastein duté le boulou est Bai, ez dakit, ikusi uh, behar liteik, azkenean eragina baduen, uh, be, xalmentetan, liburu bat hola xalduz gero, fe, argazkitan hartuz, uh, eta gero xare sozialetan emanez, uh, gehiago saltzen den. Ge, bai, hain txegur, eta bakarrik emaitea irudia, edo emaitea gorputz batekin, diokoan xartuz, mm. ba, publizitatea mm. obeago egiten da azkenean. Ba, embarak izu, azal bat egiten dugur libulu bat egiten du gozit, importantea da azal hon uh, bat egiteaz. Eta azkoten, as, zule li libuluak, ez da bitrinan uh, lusaz uh, egoten. Egoten, balin bada azte bat, ongi da. Gedo, ez bada axaltzen, uh, bitrinetatik ateatuada eta emanada eta zerretan edo uh, bai. Mm. Eta ez dutzu diregu ikusten kusten. Hor, aldiz, azalari kin joztatuz, uh, ebe nun baita egosen da. Mm. Naiz Bittrinatik ateda, gero, egotenda e, saare uh, sozialetan eta... hau uh, da seta iportantea da. Yakin badad, bidez, uh, ezakit uh, libulu ikin norabaszenen, men komitikin, egunelo badida ama, uh, amabi komitik birriak. Ata zain direnak. Franzi anedo? Uh, Franzi osoan, bai. Pentsak. Egoten, basila bi achete bittrinan, konten sila ilo achete bikain. Ila bete bat ongi. Gero, sulea sala, anstenda. Eta berba hau da manela bat zule azala ez anstea. Eta biciar azteko ere? Ba, biciar azteko, eta merkatu uh, baxa unutan uh, utitu zu traza bat, edo, bai. Lekua eiten uzoran, librutegian autatu izan behar da, edo zuk uh, ere bai. ekin, uh, sur le komiki ekin. Unik ez dut uh, bookface arabera ez azala eginen, banamonik, baxen zen dut, zule liburua gehiago edo lusago uh, egoten da bisteetan edo memorioetan uh, bookplay seke. Erabili genuen uh, disko zarekin ustezuzuk -us -us -us uh, uh, memorian uh, edo berriz memorian uh, izudidak Bai, bai, bai, alerre nero ez ez bai, eh, gure viniloza horiek hainbeste uh, aipatuz gero momentu batean, eh, kusko zu, ba deia modan dira, beraz, eh, uh, baina uh, tapia eta leturiaren uh, vinilo hori hor, binakakoa dibidez, uh, bon, behiz uh, norbaitek erosik koluken eh? gaur egon, baina nor daki. Baina da, beste joko bat ere, diakin behar da, nor kokatzen da, disko edo liburu edo ingiberean, Mm -hmm. Hau da, etkaraketan du di, Lorentzaketan -sake, du di. Mm -hmm. Eken du, joko bat, aurkastan du uh, bukfeiz bat, eta belegaldera da, ah, soren ustez, norzak belegaldera. Ebe bada zer egin orduan, denbola pa jatzeko. Marco, ebe uh, utziko zaituko, beraz promenatzen Balencieneko karriketan. E, um, eta apentzatzunt txaldontan, baduzu tailer bat aurrekin lan adibidez, e Bai, badut biorduko hor bat edo ez dut bat, konferantza bat. Gelo bihar eta bihar beste bihegun, eta gelo banoa komitzia azotan bat ententez vous naiz, et je crois des irritation bien oui hala bidaiao normal marco la therapie ça ne peut Laster gure gumita intzarri eta kasetaria izango da, goizuntako prentsa horreko baten berri, eta dena argiki espikatzeko, eh, mercatal eta komertzio gamberaren kesa ipatzeko, eta berezikioen presidentearen presidentearena, Andre Gareta, egun taberita mar milioi euro eh, pagatu behar baititu estatu frantsesari eta hori xalatzeko du goizeko prentsa horrekoa, dena espikatuko dauku kasetariak bostak eterdi mementuz. Euskal Iratietam, Berriak, Sulekin, Jojo <tuskali> Kopo goita baten segida, hartzen duek kopo goita iru berriki Alemanian bon irian iragan dena eta Pariseko bilkura kurbiletik segitu dituen eskualdun txientifiko batek Elisa Sainz de Murieta klima aldaketaren euskal zentroko kidea da eta gailuraren bilduma ere e, ginen dauko istantian beraz berri sailean Bi inkesta abiatu direla irungo autoistripuan hiltziren bi landestaren afera hortan eta akizeko prokuradoreak ere gaustea izan ez den bitimaren ezagutzeko azterketa ere baimendu eta egin arazi du. Sanan Ferminetako borkxaketaren auziaren begi ere ukan behargi nuke er arraxalde jutan,bergriz ere aipatua baita eta e, eta kaltetua izan den maztearen sustenguz ere, bai lunes liraz eta Andrea Elkartek ere sustengoa adierazten dute. Bake prozesua Parisen ere sustengoa eta kutxia izan dela, Pariseko hiriko Kontseiluak ago sustengatzen behitu bake prozesu hori anduaren bederaattzan manifestaldia izanen delarik euskal Presuen alde Parisen. Askogibankoaren Bilketa astehun daguntan izanen da lau egun bat laguntzaile biliko dira ipar euskal egiko leku ainitzetan. Eta bilkurak abiatuak dira, seionten istantian izanen da bat endaian, hor bunkeren eta natur guneak ergarrekin joaitean direla eta baita ere, mintzaira patologikoak euskaraz eta presuna elebidunetan hori da aipatua izanen esari Bayonako Euskal Museoan seionten. Zuela zei urte, Zabier Montoiak blazaratu zuen Montoiaren mundu miresgarria diskaren ondotik, da torkigu gorraizia izeneko dizkaberria. Iazan da, zei urte hauetan urtero pentsatu dugu, bueno, u da hondan grautu dugu. Eta, bueno, azkenean pasaren u da hondan lortu dugu eta Xavier Montoiaren gorraizea lana ezagutzeko aukera izannen duzue, kantuzkantu kantu emankizunean ostiiralontan atxaldeko laueetatik goit.. Kazetarien arteko sola asaldi ostegunundaako goiz begina? Frantxeako zapesen biltzara iragaiten ari da Parixen erriak eta tokiko kolektibitateak harrengurak dira diru sartze gutio izanen delakoan eta bestalde autonomia erkidegoko aratunatak EH Bildu eta EA Jaren arteko desadostasunak zer gertatuko ote da aintzinkonduekin horien aipatzeko, gara maite ubiria eta France 3 Euskal Herriko aian debuten gure ostego gomitak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 Ikuzten. Gure besterak naturari eskaini hemenaldi bat. Sari beraz duzu egitzordua Lucien Cesareta eta iratiko oianekin eh, segituko baitu, sari iratiko oian eta mendietan promenatzen diakin ere laster hitz eta putz emankizunean, seiak aintzin gurekin izango dela Matin Perez eta biar izango den iso emankizuna aipatzeko, xe eta siak, beraz emanen dauzkigu uh, emankizunaz. Itzeta put arerekin hasteko prentsa itzuli hau uh, Baskin industry 4.0 abian da donostian, takin or ejan behar den menan Baskin industry ina ez ba bad da lau eta 0.u.0 uh, ere enziggur inglesazinigo Urkuluagolaritzako lehendakariak abiatu du Euskal industriaren eraldaketa teknologikoa sustatzeko egitasmoaren eguna. Enpresa eta eskuntza espagoetako milaka ditu elkartu dira kursal, lene beraz 4.0 teknologian asken joerak erakutsi eta aztertzeko berrian hemen gain nagusi gasteisen galdeketarik ez egitea erabakitu dute hau ederezte gai nagusia astelenean eginiko batzak batean erabaki zuten estatus politikoari buruzko kontsultarik ez antolatzea uh, alabeti jatiak zabaldu zuen ez zazpi lagunek boskatu zuten kontsultari uh, eustiaren aurka eta ogeita bik alde bost abstinitu direlarik best alde gaurko gai nagusi ere agertzen dena euskal edabideetan berrian ere imen gaina guxetan dena parisko udal kontseiluak bakke procès Baestu du begietan apatzen genuen bezala, eh, hemen ere argian Parisko Kontseiluaak anduaren beeraatiko manifest, manifestazio. babestu du hau eh, eta gaztapuntu euen baita media bazken eh, leku ha eh, ere emaiten dute gaurko informazio honi, Parisko Herrriko Kontseilak bozkatutako mozioa ere PDFan irakur gaii dena eh, webgune hauetan. talde Dolores Juliano, antropologo-feministarekin egin elkarrizketa ere berrian Irak urgai. Diskurtso independente bat sortu alizaitea ere badak laxe privilegio bat Argentinatik diktadura betean hies egin ondutik. Irurogeita marra marka datik antropologia irak atxidu Julianok Bartzelonan, beti sektore bazterten ikuspegitik bere Liboro berrienean diskurtsoak ditu aztergai. Eta Euskal Herrian aurkezten ari da, berekin egin elkarrizk eta xe eta xunekin Argian gain naggususia abiadura handiko treina eta zenbaki batzu. HT ah, eraikitzeko diruaren ehuneko geita Espainiako hiru multinazionalek beren ganatu dute. Uh, bon, baduuzi hor grafiko polit bat, zenbaki batzuekin ongi egina ISOlux korsan aziona eta SS konpaina espainiarriak dira beraz gehien diru bildu dutenak HT ah, horrekilan Y familia Euskal Y, Euskal diaturiko enpresak aldiz, gibleko bagoietan gelditzen dira. Hulegtuko uh, duzu, irudia ikusterakoan eh, grafikoan, ala orkestoa baita, zenbaki guziak argia puntu eusen. Eta turismo masiboa ere aipagai argian, masifikazio turistikoak nazioartean anti-eredu bilakatu du Barcelona. Uh, Argazkitan agertzen dira hemen uh, observatori de la vida cotidianako kide bat eta bestalde uh, observatoria antropologia del konflikte urba urbanoa beraz taldean hartzen parte hartzen duen kide bat uh, eta beraz or antropologoek turizmografiaz proiektuaren sortzaileak dira argiak hemen sunak emaiten dauzkitzea. Ipagaldeko hitzan bestalde egunerokoa uraren gainetik. Titulu untan uraren bierzak elkartzen dituzten itsasontziak ez dira baitezpada beti turistei begirakoak gargaio bide moduan funtzionatzen dutenak badira Dibidez baiinaako San ispiritu zubiko obren ondolioz ezagitakoa hitzan uh, beraz hemen um, azter gai. Oztopoak topo ehundik gora dira etxera itzulitako iheslari Politikoak gaztapuntuuxen ere bigarren gai gisa, tenore hontan bi.000 amahiruan miagittzen Euskal Ieslari politikoak etxerako bidea seinalatu zuten, urte askotako egoera pertsonal latzak gainditzeaz gain nekarpen politikoa egiteko asmoarekin asteburuuntain jakin ez, duteneztopoak. Oztopo e ondik gora dira itzuli direnak eta berazzo aukazetan xehetasunak. eta media basken bigachen uh, gisa ceciliaren Kexua, La Revolt, ere, tituloan emaiten duena. Laster intzarietak azetariarekin aipatuko duguna, bos minuta barne. Eta zido esten aldiz, esaldia hau Macronena dena. Ez bazira langerean zure ergira itzuli behar duzu. Ala, gorko esaldia ere, agertu dena edabideetan. Macronek bere bisita batean atera duena, horzen emazte bati... Diskurtsuak zaintan diren edozertan direna. Telebistako putz hutsa gutz idatiko hitza pitz. Hiz hitz eta putz. Dantza pixka bat, musika- pixka dugu hitz or labasurekin bideo klipa ere xarean duzu. Dantzatzeko bearekin. that time mm -hmm. kantua labasurerena da hau eta Googlego emaiten du dantzatzea bai kantatzea ere beina hoiek bon, bezala dantzatzea ez da bideoklia baitu zuez sarean sh, uh, labasuk ere Bilboko japlariak diskoa agertzen du aurten ni naiz izotz ergina deitzen dena. Musikaz riko gira berdin, Laster Matin Perezekin iso eman kizuna bihar gauekoa zertaz osatu izanen dena ipatuko baita okubainan lehinik gomitarekin segitzen dugun. Itz eta putz, Hatzaldeko bostetatik seietana, Arantxa Ididarekin, Oskali Ratietan. Eta gure gomitaren tahtean egun, intza, agieta, kasetariak Hatzalde hona. bai. Zu uh, gure kintzira egun, uh, goizontan uh, prentzauheko bat uh, segitu baituzu besteak beste, behinan hau uh, aipatzea beraz uh, garrantzia biskabat badu, kesabat baita hor uh, bayona aldean, zezi uh, aldean bereziki merkatal uh, eta industri gambara kesu da, frances gobehenuaren gaukka, zenako? Ba, hori da, da eh? bon, ez da leenaldi aipatzen dugula, e, Andre Gajeta, beraz Merkatalta Industria Ganberako presidentea 2000 e, gehiagotan, eh, esatu da Frantziar gobernuaren kontra, e, alde batetik e, estatuak, Frantziar estatuak ematen zituen diru laguntza kapalu zirelarik jadanik, bere kesua gertarazi zuen. Gero, e, Merkatalta Industria Ganberak e, bildu nahi izan dituztelarik, eh, eskualdeka horrere kesua gertu zen eta lortu zuten bai honan den egoitza mantentzea eta e hau ekoarekin eh, erabat desberdintzea eta bakoitzak bere bidea egitea eta orain beraz eh, frantziar estatuak eskatzen dizkio eh, Baionan kokatua den aden merkatalta industriak ambarari, egunta berrogeita mar milioi euro itzultzea ja, eh, baliabide bide fiskalei eh, dagokien eh, diruko puru bat da eta horrek eh, erra nahi du beraz eh, haien aurrekondua eguneko ama zazpiz apaltzen dela Baionako eh, merkatalda industria ganbararena. Aurrekondua ah, sematekoa du Ez dute aipatu aurrekondua sematekoa demean sekulakoa izan bar da. Zenta, begiarran baditu um, badira 255 255 enpresa lotuak direnak uh, zeseia erranen dut laburtzeko merkatalta industria ganbarari eta e, beraz bakoitzak ekarpen bat egiten dio mm. e, gero pentsatzen taipatuko dugula, me baditu beste hainbat ere diru iturri eta beraz pentsatzen taurrekondua sekulakoa dutela, hori erranik e, azpimarratu du, e, berak ez duela txarri e, Giaririk ez duela laneko autorik eta ez direla langileak beren medioen gainetik bizi edo soldatak sekulako soldatekin baizik eta badela eskaera bat eta eskaera horri erantzuteko baliabide batzu behar dituztela. Hor duan behar babai, uh, galdera eginean du, tesimpliki, CCI, mercatal industria gambara horrek, zein du bere errola, zertarako balio du, horakua uh, horrek ondu handia uh, duelarik uh, gibelian? Uh, bai, beraz, lehen, uh, lehen papera, uh, da, enpresak laguntzea. Jakinik, uh, iparre Euskal herrian, uh, gehienik txikiak edo ortainak direla beraz segimendu bat egitea eta e, ba, haien bidean laguntza eskaintzea behar duten arloan izan dadin e, behar balin badute enpresa bat mutzeko momentuan gero nola iraun zehalku e, eta norengana joan bezeroak nun atxeman e, meratuen ikerketak edo estudioak egiteko ere bai Beraz laguntza guti hori eskaintzen diete bestalde e, ere bai ere Espikatu digunaz, bada beste arlo bat e, formakuntzarena edo irakaskuntzarena. Eta hor beraz, e, galdetu diegu ea eskuntza e, ministeritzak betetzen e, edo eskunde nazionalak betetzen ez duen arlo bat beten nahi duten edo tokiak endu nahi dieten. Eta erantzun du ez, ez adibidez, bidarteko e, e, e, ez tia ingeniadore eskola, e, merkatal eta industria ganberak sortu zuen. Eus. Eta hori beraz, erraiten dutena da ikerketa bat egin ondoan ikusi zen eh beingenia dore eskasa bazela ipar eta beraz horregatik sortu zuten eskola hori eta ondorioak e, bizikionak baitira Frantzia Mailan, e, laugarren eskola baita 20 e, ez dakitzen batetik e, beraz bon ongisaikatua da bai, hori azpimarratu du eta gero Ere bai, enpresa guneak sortzen laguntzen du, ara nola, teknozite adibidez, gehiago aeronautikari lotua dena, izarbel teknopoloa eta hori gehiago informatikari lotua dena, gero bada beste bat angelun ekoera ikuntzari lotua, eta beraz guzi horiek bultatzen laguntzen ditu. Eta bat beste arlo bat ere bai, bai onako portuaren kudeak eta eta hau biziki defizitarioa dena, mm. eta e, bion, eta bane loitzunez ziburuko portua ere bai. Beraz, bon, arlo desberdina kudeatzen ditu, eta kudeatzen segitu nahi du. Bo, ara, xorden, nondik um, elu da, galde hori, azkenean, zendako, euntaburritamak milioi euro galetzen etu frantzis estatuak orain, zor bat da, zigor bat da, e, nola, da hor? e, Hori da, erreforma guzien baitana eta frantziar gobernuak edo estatuak duen defizitari aurre egiteko hartzen ari diren eurien baitan, Jadanik urratx bat emantzuten mercataldea industria ganberak eskualdeka murriztuz eta eskualdeka bat izanez, beraz hemen borrokatu ziren baijonakoa txikitzeko lortu zuten, baina be, beste gisa batez itotzeratxaiatzen dira, azken finean jendea kanporatzeko, murrizteko, eta mercataldea industria ganberak ere bai kopuruetan murrizteko. Hura, hmm. izan nork diru du uh, Merkatal Industriakmera jasoen prechak bainan uh, estatuak ere, estatuak ere eh, bainana jadanik 1.35 zapaldu zuen dirulaguntza. Hmm. Dirulaguntza Diru laguntzaiek ap e, apaldu ziren hainitz. Beraz, eh, entxatu entsiatu dira enpresengandik eta dirua lortzen partaidetzak eginez eta beste Lortzen dute mantentzen, no, alduten bezala, eta orain oraindik diru gehiago eskatzen zaie, beraz, e, raiten zuten azken finean, beharrezkoa izanen dela plan sozial bat martxan emaita, eta kanporak eta batzuk izan beharko direla, e, zinez, egunta berroga eta milioi horiek itzuli behar baldin badituzte. Zinez, jana du momentuz, ez dutela asmurik epagatzeko? Eskatu dutena da momentuz uh, urteko epea eta urtean hogeita mar milioi itzultzea, eta ezauntabera hogeita mar milioi. Mm. E, hori da eskatu dutena gero e, erran behardan JgaGtak e, zuzenan egin duela printtsa aurrekoa zuzenan eskaini dutela haien e, webgunean eta zuzenki zuzen du zaiola Frantziako e, presidenteari egiten zuen hori da Macron ma ma ma ma jaunari eta proposatu dio beraz e, etortzea baiionra. Eeta mm. ikus detan zinez lan egiten duten eta zertan ari diren ikusteko zebaldintzetan ari biren biren lanean, eta diru iturri hori beharrezkoa zaiela erakusteko. Mm. Eta gero azken neurri bat ere, neurri bat edo ez, azken pundu bat ere aipatu du, eta hori eh, estudio bat eh, manatu du ikusteko eh, merkatalta industria gamberak hemen ekonomian duen eragina. Mm -hmm. eh, ez balitz, merkatalta industria gamberarik, eh, zenbatez apaldaiteken eh, ekonomia, eta beraz no, azken finantrogatzeko beharrezkoa dela. Uh -huh. Beraz, pundu horiek azpimarratu ditu eta bean artean ez dakita hasiko diren pagatzen edo ez du deuserra edo zein gixaz momentuz beharrezkoa dute ordaintzea. Bai, senta galdegin badu bederen diru hori itzultzea bost urtetan edo, en, nahi Ekon ala ere asmoa dutela pagatzea, espeakute auturik, ez? Ori? Bai, hori da. Ez, ez dira ilegaltasu Hori da, hori da. Eta lehen aldiz eh, galetu didazu eh, aurrekondua eta bai. 2008an hogeita markako 6 milioi euroko aurrekondua zuen. Ados. Eta Beraz... or, egun milioi galetzen dute itzultzia. Bai. Bai. Ados beraz, sekulako da bai, eta... Zasaila da guretzat nuortzea. Bai, bai, bai, kibuzer denerez, bainan uh, e, hori beraz, berak, beintaberriz azpimarratu du Euskal Elkargoa gainera sortu dela, Ipar Euskal Herriaren berezitasuna e, kontutan hartzeko, eta beraz, berak astapenetik hori bultzatu duela, eta e, ba, berezitasun bat bada e, merkatalta industriak hanberak ere bere papera bat duela hortan, eta beraz, lurraldeak direla lehentasuna, eta behart zaila bizitzera utzi eta ez dena Parisen zentralizatu. Uh -huh. um, zuk nola esan egiten duzu, Andri Garreta? Uh... Ba, bizikik esubainan bere izakera ere hola da eta gero egia da e, badela urteak bada bizpairu urte ari dela e, beti salatzen hori e, parisetik eldu direla manuak beti e, ba gero diru gutxiago emaiten dela e, lurraldeei dena zentralizatuta kontrolatu nahi dela parisetik eta hango agintariek azkenean tokiko realitateak ez dituztela ezagutzen eta ubeluketela gehiago etorri ikusteko nolalan egiten den eta gero egia Da, hasta penetik ere euskal elkargoa sustengatu duela eta defendatu du justuki argudiatuz eh, ekonomia mailan ere bai hemen en, enpresek badutela eh, zer egin bat enpresa txikita artean hitz badela badela berezitasun bat indar berezia eginai dela barnekaldeari begira eta beste eta beraz hortarako ezinbestekoa dela baionako merkatalta industria ganbera txikitzea. Mm -hmm. Bakik azken galdera bat baionari bakrik dio galdea Francisch edo? Ez ez, ez, ez, ez, ez, bai honari bakarrik, eh, eskatu zaie, beraz, eh, berezitasun hori duten beste mercatalda industria ganberei ere, hau da, eh, eskualdeka bat baino gehiago den tokietan, mm. eta eskatu da, eh, eta oroar eh, laguntza bat deneri eskatu zaie. Bai, ezkenan, bai, senditzen da hori, ez, elburua dela batzuk entzat, hauztik ekonomiak egitea. Hori da, mm -hmm. ekonomia bat gehiago gisa hortara. Ya, kenduz, beraz, merkatal industria gamara batzu, eta tartean Baionakoa beraz, ahiskuan arazer zuen kesa, bon, be, haintxegur dugu gehiago onduko hastietan, pentsatzen dut? Bai, erantzunaren uh, bea da, Frantziako presidentearen <gülüyor> erantzunaren uh, bea, beraz, pentsatzen dut horren uh, arabera, jadanik errandu urtarrilean emanentzuela amanatu duen ikerketaren uh, emaitzaren berri, eta beraz, horiakinen uh, dugu ere, bai, uh, ea erantzunik duen eta ea bayonara etortzeko asmoa duen, makron jaunak. Bai, bedaren biarritzera baur bilduko da, badazeregin. Hore da. Untxa, milezka, rintza, rieta, izan untxa. Aio. Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietana arantxa ididarekin euskal irratietan. Iso! Iso! Ostegunero, ahaltseko bedaratzetan iso eman gizunak. Alde batetik, iso, inguruko talde baten ezagutza egin horren batez, bestetik, ge iso, guri gomitarikin zuri musikaren esperientzia partekatu. Iso, eman kizunak, ostegunero, ahatxeko bederazitan. Iso! Eta segitzen dugu itzetaputze eman kizunean, aste azken ero bezala, matin, pere zurikilan atxalde ol. Atxalde marantza. Unxa. Bai, zure. Bai. Bai. Biarko se prestatuzo? Biarko se prestatuzo iso emankizunai zanenda biark Ardoan muskatela batetoriko da eta metala izanenda biark Fist and Furious, uztut ongirtan dala, talde alikin Haudan, bihar gau eko talde mm horrekin, -hmm. nor da talde hori, nungoa dira? Orduan uh, doan itxasulu sukoak dira, neturko dira Bastian Marian eta Josu gian, zautzen duguna hemen, uh, lau dira bateria, basua, gitarra eta Josu kantuan, eta ringarria dena da bakotsak hartu dola beste muskatresna bat talde horrentzat, uh, baterian da dibidez pierbalaze sutiken gitaista, gitaista basu joela da, eta basu joela gitaista da eta ah, Josu asidaga metal egiten horrentzat. Ah, idia horrez nola da. Hori da. Desafio bat beraz pizkatoz? Desafio bat, segura aski, hori gaituko diegu uh, piahak hatxean, um, baina ara, metal talde bat nik uh, kusitu batez bat ez zaketatu hangunke uh, zaketa diren, baina anest txexiako estilokoa. Uh, hmm. Desafioak montxadira baina gero emaitza ere garrantzitsua da berdin? Beha itzan nuski garantizu dela. Nusikalki, bo. Baina ja. bon, alere, uh, alere aspaitikai dira beste, beste uh, muskatrazen auriekin, uh, benpeatzen dituzte. Um, eta nik kusudonez, biziki, bizikonak dira, uh, moentuko bezin da oino entzun kantorik internetan, edo bakrik grabaketa zuzenean. Hordan, bi ukanen ditugu, lehen aldikotz grabaketak iso ha, nakizunean. Bo, beha bi jarritz ordua emana gaueko behatzitan. Hori da. Gure irratiatik zuzenean harikoz izte. Hori da, eta uh, antzigabe, lehen aldikozturiko direla itxasuko, aekako, ikasleak kronika gehiteko. Ados, bon, txas, ja, zertaz? Zertaz, uh, er lehak eta lauburuak. Aha. Zekit gehiago. <risa> Gai hori mani dute. Musikari <ez, gülüyor> loto da edo... Zekit gebat Ados. Gaitut gaia, ez du Gai gehiago descubri tú cô tudo Descubri-tú-cô-ditut. Ah, Bom, me bihar ordão e tê-chunha. Gau e cobertos, tê tê tê Eta gure gurtzeko ordua etorri da, e, bihar hitz ordua menten dantzietz, eh, bostak eta xeak artean, osteguna izango da, eta gurekin izango da, Fred Begoet, padi eta Itxua, hori izango da, biharko diskoaren aurkezpena, eta maia muruaga berdin hori izango da ere, kantuzkantu, aipatzeko, eta beste da, osainitz, osain bezala, xeak, uskal irratietan.